0630 30 30 88 1 SMS számon várom a válaszokat. A kérdés pedig az, hogy vajon ki lehet alkalmas arra, hogy az utódja legyen a most leköszönő ö, ö, miniszternek, méghozzá egészségügyi miniszternek, Molnár Lajosnak. Tehát ki, ki tölthetné be alkalmasan ezt a szerepet, ti szerintetek? Elsősorban ez a kérdés. Persze felmerül nyilván ezzel kapcsolatban az is, hogy ki jelölje. tehát vajon az MSP jelölje, vagy, vagy, vagy, vagy továbbra is az SDS, tehát hogy egyáltalán. Nyilvánvalóan ez nem kérdés, mert a koalíciós megállapodás az továbbra is él, és az SDS fogja jelölni, már, már, az mondjuk más kérdés, hogy egyáltalán van-e különbség a két párt között. Az a kérdés, hogy eddig az SDS jelölte egyáltalán, vagy mondjuk Kóka Jánost kijelölte az SDS, vagy az MSP? tekintettel arra, hogy ő végül is gyurcsány ember, és az SDS-be is gyurcsány örvény került be. Szóval ezek jó kérdések, az az igazság, hogy ez a két párt egyre kevésbé lók ki egymás seggéből. A fő kérdés mégis az, hogy ki legyen Molnár Lajos utódja. Ti kit tartanátok a legalkalmasabbnak arra, hogy Molnár Lajosnak a most jelenleg megárvult pozícióját betöltsa a jövőben. Tehát 0 30 30 30 88 1 a, az a telefonszám, amire SMS-ek formájában várjuk a válaszokat. Néhány válasz a kérdésünkre, mely kérdés úgy hangzott, ki lenne alkalmas arra, hogy Molnár Lajos utódja legyen? Horváth Ágnes írja az SMS író, és ez nem kérdés. Hát ő az utód. Az ideiglenes utód. Na jó, de ki, a végle, ki legyen a végleges? Hát én azt, azt hiszem, hogy ez egy olyan pozíció, ahol csak veszteni lehet jelen pillanatban. Tehát euh, inkább úgy merül fel a kérdés, hogy ki az, aki vállalná egyáltalán, hogy most beül ebbe a székbe, ebbe a trónba. Dr. Kóka írja az SMS író. Egy közgazdász lenne jó írja em. Kökény Michi Forever, a Kóka a Jani. Bocsánat, ez a Dr. Kóka, ez annyira tetszik nekem, elképzelem, ahogy, ahogy aztán miniszter Terként visszavonul, és akkor már csak a műtétekkel foglalkozik, és egy kis magánkórházba lehetne menni azoknak, például az SDS választmányának, akik megszavazták, sosem tudom, hogy választmány, a a bocsánat, azt hiszem, az a szó, és akkor a doktor Kóka operálná meg őket, mert ők választották maguknak. Meg is érdemelnék. Bokrost, írja az SMS író. Hát Molnár volt a bokros, igen, tulajdonképpen most én a medgyesi. Ugye, hogyha, hogyha így nézzük ezt a párhuzamot. Ha csak az anyagiak relációjában nézem, írja papa, akkor szerintem csak is kulcsára Attila. Doktor Mengele, írja az SMS író. Akárki... Ezt a romlást egy elmebeteg is képes elvégezni, írja az SMS író. Hiller Haver vagy Magyar Bálint, ők már voltak minden, simán bevállalnák. De Magyar Bálint, ez egyébként az egy elég jó tép. Van, van is realitása szerintem. Itt különösen a privatizáció kapcsán szerintem biztos lennie kreatív ötletei. Jó, de mondjuk ott, ott, van, ott van például Gönzkinga, aki előbb egyenlőségi miniszter volt, és annyira jó egyenlőségi miniszter volt, hogy külügyminiszter csinál belőle a gyurcsát. Az első gyurcsány kormányban ő még esélyegyenlőségi miniszter volt. És az az érdekesebben, hogy most, hogyha azt a munkát jól végezte Gönckinga, akkor bűncselekmény őt onnan elmozdítani. Ha viszont rosszul végezte, akkor mi alapján lett, buktatták őt fölfelé? Egy magasabb pozícióba? Azért azt gondolom, hogy egy esélyegyenlőségi miniszternél azért jelentősebb pozíció a külügyminiszteri poszt. Tudod, hogy mit a az orosz szókhoz való jelenlegi kétes viszonyunk kapcsán. Mit? Hát én se tudom. Pedig nagyon érdekes lenne, nem? Vagy mi, mi, mi tulajdonképpen nekünk az álláspontunk ez a most részben a Fidesz irányából, részben az Európai Unió irányából fölöltödő kérdéshez, mint Oroszország? Mert egyelőre az oroszok jelenleg többet nyilatkoznak erről Magyarországon, mint a, a magyar kormány vagy annak a külpolitikai vezetése. Konkrétan Gönckingát lehet, hogy... Ebben az évben még nem hallottam. Figyelem, úgy nagyjából a híradókat. Lehet, hogy én hibáztam el valahol, és elkapcsoltam éppen a House-ra, vagy valamilyen más kegyetlen orvosra, de, de, de én nem emlékszem, hogy mondjam, hogy doktor Móka. Doktor Molnár. Együtt jelölhetnék Mikolát, aki, le, ö, aki leoperálja, le, ja, leporolhatja a régi dossziéit. De úgy tudom, hogy ő szientológus, nem? <gül> Robert Kémírja Fruska. Nem tudod a szombat délelőtti műsort, illetve a padődős csajok és bónaivi nem lesz-e jó Jók vagytok így tovább. Hát közi. A padődős csajokat semmiképpen ne jelöljük, szerintem <gül> miniszternek, bocsánat. A padödős csajok azok lesznek hétvégén, és bónaivi is lesz hétvégén, úgyhogy örüljé Milyen jó, hogy nincs közünk hozzá, hiszen nem jó két szar közül választani. vetik föl az SMS írók. Repa Imrét látnám, szívesen dörzsölt, nagy tudású szakember az Államreform Bizottság tagja írja a nem Megkaptuk az első komoly választ. Láttuk ugye elő az egyetlen, azt hiszem én legalábbis magam nevű mondhatom, soha ilyetben nem hallottam. Talán, talán a komoly válaszokkal lehet, hogy itt bajban vagyunk ebben a műsorban. Nem más is írja a mengelét egyébként. Fodor Gábornak adnám a miniszteri széket vigazdíjként. Ez Marzalona nekem forever. is a szembe jutott, hogyha rá, rá beszélni a fodor hogy ő legyen a miniszter, mondjuk egy ilyen, egy ilyen nyilvános alkalommal, amikor... Hát nem nehéz nem várj, ért hozzá. várj, várjál, várjál, várjál, várjál mondjam el. Hát az, az nagyon fontos, az nem baj. Tehát <gül> az még előnk is lehet adott De Rábeszéljük még egy nyilvános felkérés, amikor nehéz nemet mondani, vagy valami félnyilvános, Na, és akkor... Egy életre lehetne őt takarítani a pártból. Tehát ennél jobb vesztő hely szerintem most jelen pillanatban Magyarországon nincsen, ha valaki a politikából ki akar iratkozni, vagy más megközelítésbe egy gyurcsányféle vonalba be lehet iratkozni ezzel, csak kérdés, ez a vonal meddig tud munkahelyet biztosítani a frissen iratkozó jelöletnek. Azt írják, hogy nem csály súzsa. Azt írják, hogy hogy George Clooney a vészhelyzetből, Dr. Bubó, még egy mengele. Érköszi a house, house nem preferálják, pedig ő szerintem elég kegyetlenül el tudna bánni még a magyar egészségügyi rendszerrel is. Van neked egy elméleted? Azért az kicsit erős, de itt elkezdtem politológust játszani otthon, és ilyen megpróbáltam kitálni mindenféle hülyeséget, és az jutott eszembe, hogy ugye Kóka azt nyilatkozta tegnap, hogyha nincs több biztosítós modell, akkor nincs koalíció, nem tudom, hallottad ezt a nem kemény nyilatkozatot. E Jaj, az a mindjárt, jaj, de mindjárt úgy megrettenek, meg úgy összerezzenek így belül, amikor azt hallom, hogy, hogy a, a kóka és a gyurcsájuk között így, így szakító próba na, van. Hát pontosan. Hát ez le, ez pontosan na a, de, pontosan ez lett nekem is, gyanús. Tehát itt én, nem stimmel a, történet, a gáz, hogy, én tényleg. Hogy, hogy Ha valaki nem szakít gyurcsányal, az, az kóka. Tehát az, az olyan, mint, mint hogy mit tudom én, a, a Frédi meg a Béni azok így nem dolgoznak külön, vagy nem, nem, nem Jó. biztos, hogy a legjobb példa jutott eszembe, de. Nem tudom, szerintem olyan, mint, mint Batman és Robin. Batman és Robin. Batman és Robin, és akkor most így elképzeljük, hogy Batman, csak olyan a következő a... évadban, majd egyedül akkor Robin és Batman akkor, nem lesz sem, Akkor inkább az, ne. az, inkább az uralkodó és, és, és az ifjú anakin, vagy, vagy, vagy akkor egy Palpatine <gül> senátor, tehát akkor, akkor igen, igen. Állom, hát igen, az Hát igen, igen, igen az, az, az, az uralkodó és Darth Vader. Igen, bár olyan azért az rossz bizony. az a hasonlat, mert, mert, mert Darth azért vala, valamilyen szinten azért féljük és tiszteljük, nem biztos, hogy itt az az analógia. Hát az a... az uralkodó, neát, uralkodói gyurcsányi szanylatában abszolút fennáll. Igen, az igen, egy, igen. Az egy kiváló analógia. Na jó, de, <gül> jó, de kók, hát o, obiba, és o, is úgy volt, hogy volt egy pár gyerek, hát őket rendszeresen ugye megverték, a többiek, akik lúkok akartak lenni. Lux skywokerek. De hát a többség, az természetesen Darth Vader akart lenni. E, úgyhogy, úgyhogy nem hiszem, hogy a jövő oldájában kókák akarnának oh. lenni a gyerekek. <gül> Darth az erő, van Kókával, meg az Ápoló. Szerintem így kb. Így ezt, így, ezt, egy ilyen párhuzamot meg lehetne vonni. Na, hogy Até. folytassam ezt a, a nem túl brilliáns elméletemet, az, az, azt gondoltam, hogy mivel lehetetlen, hogy ők mást akarjanak, ezért ez csak is egy tudatos forgatókönyv lehet. És már ugye összeesküvés emlékszerű a dolog, pedig csak Gyurcsány akaratának összeesküvéséről van szó. E, és ugye, a, a, ki az, aki ellenáll a több biztosítós modellnek? Nem Gyurcsány áll ellent, hanem az MSP. Az az MSP, aki, aki ugye gyurcsánt az elnökévé választotta, de már abban az időben, vagy még abban az időben, ez ugye jó kérdés, hogy hogy kell fogalmazni, még érződött némi ellenérzés azért, tehát hogy oké, okay, most megválasztjuk, mert nincs jobb, de hát azért vigyázzunk, mert az a gyurcsán keresztbe benyel minket. És ugye itt egy nagyon bonyolult uh, újraosztási mechanizmusról beszélünk, amik az mszp belül uh, létezik, munkamegosztásnak is hívhatjuk. Hát sokféle szerep Na van. A munka, munka szót azért nem alkalmazok, <gül> szerintem az hiba lenne. Hát figyelj, egy bizonyos szinten tudod mennyi meló uh, ilyen nagyságrendű pénz pénzek. Így, igen, tehát ja, azért, ja, ja. azért mert te, mert te csak kicsibe dolgozol, mert az arany az egy nehéz, nehéz dolog. Sőt, a pénz is nehéz, hogyha nagy kötegekben áll. Te kicsiben dolgozol, és azt hitt, hogy az olyan, olyan egymilliárdot ellopni, mint egy ezres. A frászt. Ahhoz, ahhoz többször be kell menni, csinálni kell egy pár sajtótájékoztatót. Tehát az nem úgy van, mint amikor elemelsz egy ezres. Hát eljön már meg a menet. Na, szóval. Szóval az elmélet szerint, tehát akkor Gyurcsány találta ki ezt a dolgot. Vagyis tulajdonképpen kóka lesz az, vagy az SZDSZ lesz az, aki azt a szerepet fogja betölteni, hogy az MSP-t magálá gyűrje. Tehát gyorsány az SDS kóka segítségért tudja magálá gyűrni az MSP-t. Tehát, ha bármi, bármi nem tetszik, ugye az MSZP-nek, például a több biztosítós modell, akkor Gyurcsány fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy hát igen, igen, de hát azért de hát azért itt van ez a koalíciós partner, most nagyon kemények lettek, mert oda egy nagyon kompetens de, ember kerül, És sajnálom de, is, hogy ez a így Máshonnan is jött, mint én, nagyon máshonnan. Igen, igen, és, és sajnálatos, hogy jelent meg a politikában, mint én például, és tök más, máshol készül a szemüvege is, mint nekem, és tök mások készítik fel, mások magyarázzák el neki, hogy hogyan kell beszélni, hogyan kell gesztikulálni, a piárosai is, Annyira mások vagyunk mi, hogy nem is soda hogy ilyen kőkeményen, ilyen kegyetlen keményen tudja érdekeit érvényesíteni a koalícióban. És majd néha gyurcsány engedni fog kókának. Tehát tulajdonképpen a saját kis belső kókájának fog engedni. Igen, a saját tudatalattiában rejlő kóka az, aki néha megzsarolja. És akkor egy ilyen kis belső dilema zajlik. Igazából ez a koalíció, ez alászállt. Gyurcsány Ferenc tudatalattiában. Tehát ott van ő, a, van a felettesén, ugye, aki a, a, a nagygyurcsányság, és akkor van a kiskókaság. Ami egyébként szinte tulajdonképpen a nagygyurcsányság is kvázi egy ilyen lehasadt személyiség, de valójában a kettő között konfliktus nagyon nehezen képzelhető el. Igazából segítik és támogatják egymást, és így kifelé a látszat szintjén megosztják a felelősséget, vagy hát, hát a, a terheket. Ha, ha még egy sorozatos utalás szabad, akkor, akkor a, a jut eszem, de, hogyha valaki a hallgatók közül nézőszak. Viszonyatosan vagy. Tehát, hogy ez Jó, már, hogy befejeztem, és nem hogy csak szomszédokos utalások jönnek, mert azt De... hiszem, az közös kultúr. Hát igen, igen arról mondhatjuk. Ö, új egészségügyi miniszternek a legjobb Ratko Anna lenne, írja Marci. Bajnai Gordon, neki már van gyakorlata a transzi pancsban hajdubét. Bocsánat, erről eszembe jutott, hogy a Fülesbe voltak annak idején ilyen dolgok, hogy keres meg a hét különbséget. És akkor, akkor lehetne ilyen kóka gyurcsány. És a majdnél oldal jutott eszembe, mert azért kicsit, kicsit, ne, nem szemüveges példát, Tehát valahol, valahol a klónozás még egy ilyen kezdeti fázisban tartott, de lehet, találni a hét különbséget. Különösen a hangjuk kell lenni, ez egy nehéz feladat. Ez zseniális Füles magazin, de tényleg, tehát hogy az szimátlan. És a Bajnainál már találtam a 12 különbözőt. Ő, ő a varázskép, ő a varázskép, ha emlékeztek a frényben, mert, Amit a bizonyos szögben nézel, akkor még egészen más lát, mint ami eredetileg a képen volt. Kóka szerintem gyagyás, Tódi a gumimacikból. Tud volt a Tódi. Ja, igen, igen, a gumimacik. Szerintem ezt most Tódi kikérte de magának. Olyan, de tényleg olyan egyébként, a a kikérte egyébként, ez, ez egy nagyon-nagyon erős. A, a pattogás is jellemző rá, tehát ő, ő, ő, ő ilyen szempontból egy hibrid. Ja. A lányom szerint doktor Bubó alkalmas írja az SMS író, ehhez a programhoz csak is mengele, eddig mengele a gyerő. Tehát mengelejt jelölt. Jelöl nagyon azért. Ja, ja, ja. Tortján doktor írják, Csernús doktor írják, Medicine Man írják. Yeah. <laughs> Robi, az én válaszom is komoly volt, Német, György közgazdászra gondoltam, írja az SMS író. De közgaz, közgazdász a közgazdász jó, aki jó arra, hogy átalakítsa az egészségügyet? Nem, hát egy, nem valami kórház, kórházban dolgozó, vagy orvos, vagy, vagy valami magasrangú orvos, vagy valami ö, Most akkor belterjeskednék tovább, de a tegnapi műsorra utalnék, ahol volt egy, egy jelentősebb vita a humanista pártelnök és az ellenpontot között. Mindenki ismeri, nem ö, tudom, hogy ez ö, miért lenne belterjesség. Jó, ez jó így, hát között. Közö Kulturális szénységekre utal. Amikor azt kérdezett, hogy mi lenne jó, akkor egyik szemszögből, ugye, e, abból a szemszögből, hogy őrizzünk meg azért minél többet e, a, a az állam tulajdonában, tehát a köztulajdonba, abból a szempontból akkor nem biztos, hogy egy közgazdász lenne jó, akkor lehet, hogy, hogy, hogy nem, nem is doktor bubó, hanem az a teknős lenne, a küldönc lenne az alkalmas figura, aki. Lehetőleg azt a pár évet, azt hiszem, három van hátra, azt a lehető leglassabban hajtaná végre, és akkor még valamennyi talán maradna a következő csörmesternek. De de ha a másik szemszögből nézzük, és elfogadjuk az ellenpont kollégánk érvelését, akkor, akkor viszont lehet, hogy tényleg egy közgazdászra van szükség, esetleg olyanra, aki, aki némi orvosi tapasztalatokkal is rendelkezik. Hát ez, majd... viszont, ez, ez viszont maga hóka. A hát ő orvos, hát emellett. Tényleg, meg biznisz, biznisz, ezt elfelejtettem. Hát emellett meg iszonyatos, hát jó. Hát. De nagy kérdés egyébként, hogy a sikeres üzletember és a gátlástalan privatizátor között tudjunk különbséget tenni. Mert az, az igazság, hogy a jelenlegi közbeszédben, meg a jelenlegi közgondolkodásban ez a kettő így hát az az a mosódik. Nem ugyanazt jelenti. Az a sikeres üzletember, aki gazdag, ugye aki a létrán jó magasra fölmász. Aha, a létre. A létre. Azt írják, hogy legyen xenó. Ezt ugye a szientológiáról találkozik. Hát a szientológia ö, gonosz istene. Tehát Aha. körülbelül valami olyasmi lehet a szientológia számára, mint Lucifer a kereszténység számára. Vagy mint Gyurcsai Magyarországnak, hogy, hogy ilyen hogy szélsőségesen... Se... Beszálljuk a kört. Szélsőségesen korrekt, ö, k, ö, bocsánat, konkrét legyek. de <laughs> Konkrét és inkorrekt. Gyurcsok távgyógyító, azt írják, hogy a, ő, a, ő az alkalmas, azt írják, hogy fitness norbi. Egyébként lehet, hogy fitness Norbi jobb lenne annál, mint akit most ki fognak nevezni, akárki is az. Repa Imre tényleg szuper. Nézzetek utána, mit csinált a Kaposvári kórházban. Lesz nagy meglepetés, írja Szöszöte. Egy boncmester lenne az alkalmas, írja az SMS író. Pintér volt velügyminisztert a kormányba. Így meg lehetne alakítani egy igazi maffia kormány. De tényleg csak Pintér hiányzik ahhoz, hogy tényleg megalakulhasson a valódi, a valódi maffia kormány. Egyébként a mostani kormány az szerintem nem az a, az a nagy baj, hogy mondjuk bűnszövet, tehát olyan fegyveres, e, robban, fegyveres e, betörések, meg robbantások, tehát ők teljesen a, a, a nyírt tűnen, ha tetszik, a törvényesség keretein belül e, végzik a munkájukat. E, zárójel lehet, hogy ezekről kicsit más a vélemény az átlagembernek, hogy mennyire törvényesek, de mondjuk speciál fegy, fegyverrel még nem láttuk Gyurcsányt, vagy lehet, hogy eljön ez is. Új EU miniszter, egészségügyi miniszternek Ratko Anna. Nem, ezt már többen is írták. No, igen. igen, Ratko. Ami még, még nagyon érdekes felvetés. Írja az SMS író. Van egy okos retriever kaukázusi keverék kutyám. <gül> Szívesen felajánlom egészségügyi miniszternek. Nála jobbat nem tudok elképzelni. Ö, ezt azért nem tudom elfogadni én, mint állampolgár, mert. Körülbelül három évvel ezelőtt végre meghozták az állatkínzás elleni törvényt, tehát bizonyos körülmények között állatokat tartani már nem szabad, és nem biztos, hogy az egészségügyi miniszter jelen pillanatban olyan fogadtatásra találna akár mit is csinál Magyarországon, ami egy, ami egy állatnak is megfelelne akár. Újabb és újabb mengele és mengele és mengele. De tényleg mert nagyon sok ajánlják egészségügyi miniszternek, és itt van még egy érdekes felvetés, ha egy kétszázalékos párt irányít az diktatúra? Kérdezik. Én az előbbi mert nem arra utaltam, hogy valójában az SDS fogja meghatározni a, a, az irányvonalat, hanem Milyen? arra, hogy... Arra, Milyen SDS. Igen. Milyen hogy, hogy Gyurcsány fogja meghatározni az irányvonalat. De miért létezik SZDSZ? De MSP sem nagyon létezik már lassan. Létezik a Gyurcsány és az ő kis kedves kis klónja Kóka. Igazából ez a... Tehát, és van, a, és a, amit koalíciónak nevezünk az az ő fegyverbarátságuk tehát igazából erről van szó. Nem? És mint megállapítottuk, ők egyek, tehát tulajdonképpen. Hát ez igen, úgy vannak, Gyurcsán mint a, spotka, a... a fiú és hát a Szentlélek tudod, Bajnai tudod, tudod, tudod, mi lehet a, a, a, bocsánat, a tovább lépés? Ha az ellenzék e vezetőjét is esetleg Gyurcsány Ferenc e jelölné meg. Nem, nagyon normális hát? lenne egyébként, tényleg itt lenne az ideje. Mert az tényleg felháborító, Te... hogy itt az ellenzék az teljesen így egyáltalán nem, se kóka, se Gyurcsán, se bajnai. Tehát hogy így, ő valahogy, valahogy ő, olyan érzése ez, mintha azt mondanánk, hogy hogy, hogy nekik nincsen, nem abszolút a hatalmuk. Bár tulajdonképpen, amikor az úr megteremtette a világot, akkor egy, egy két fát azt odaadott Lucifernek. Tehát, hogy így a felettő, a felettő nem rendelkezett. Tehát, hogy így igazából meg... Tehát így, így adott teret annak, hogy, hogy létezzen az ő számára is alternatíva. Hát, ez, erre erre, van, erre van, van példa egyébként? Tehát ez, ez jellemző lehet. Hát én inkább abba, abba gondolkodnék, hogy ugye a baloldali média értelmiség, nem is találom a szavakat, hogy, hogy, hogy hogyan nevezzem, oly sokszor elmondja, hogy hát a, a, a Fidesz vereségének a fő oka Orbán Viktor. Egyébként speciálisan egyetértek, csak vicces, és ezt mindig baloldalról hallom, mintha ők oly nagymértékben aggódnának azért, hogy, hogy hát basszus, hát tényleg már nyerhetne ez a Fidesz, de hát mondjuk már nekik, hogy az Orbán miatt nem megy. Speciálisan mondom, igazuk van, de, de ettől függetlenül ez visszas. Na most akkor most már javaslatokkal is előállhatnak, tehát nem tudom, esetem még ott van szívási, vagy a vagy, hát Bajnai Gordon pártpozíciót tudtam, nem foglal el, tehát nekik még szerintem lehetne, vagy biztos tudnak ifjú titánokat is, is előhúzni, talán még Kókánál is virulensebbeket, és, és javaslatot tehetnének a, a Fidesz élére. Szerintem egy csomó problémát megoldaná. Tehát én, én nem látom ezt a luciferes dolgot, hogy miért kéne két fát hagyni. Tehát nehogy már. Azt írják, hogy dr. Frankenstein. Sőt, többen is írják, hogy dr. Frankenstein. Ö, azt írja ezé. Akkor gyurcsánya dr. doktor a pedig a kicsi én. Alig, ha nem. Legyen Anetka! bőrszerkója fehér bőrköpeny legyen, vagy horvát ágika legyen Anetka bőrszerkójában, attól minden, a, a, attól minden beteg behalna. Ez Nem a egészségügy. Maga kóka ebben a bőrszerkóban. Dr. Lenkei Gábor, és azt többen is írják egyébként. Szintén a, a szientológia miatt van az utalás egyébként. Igen, azt írják, hogy fiúk csege van a feltámasztása, folyik a Gyurcsány kórházban egy kis agymosással. <gül> De egyébként erről még a csege van a fesztivál kapcsán beszéltünk, hogy azért Gyurcsány nem annyira örülne egy valós, valós csenek. Hát, egy valós cseh, ugye, ahogy, ahogy a, e, akkor ezt a Robi elmondta, az lángszoróval űznék ki e, Gyurcsány Ferencet, nem csak e, a parlamentből, hanem azt hiszem az élők sorából is. Tehát hát, garancia. Tehát, ha valakit nem akarnak föltámasztani, és, és itt van a tévedés... Nem akarják föl nem, nem akarják föltámasztani Csegevara. Cse, jó, de nem, hát Csegevara egyébként addig nem húzná meg a ravaszt, amíg nem látja biztosan a, a biztosan a célzó körben a Gyurcsánynak a fejét. Szerintem, egy birgészet próbálják el föltámasztani. Azt írja az SMS író, hogy egy szexológust kéne, mert ő nem, nem kurná el, az biztos. Szilvácsit kihagytátok a brancsból? Igen, kérdezik. igen, közben már eszünkbe jutott el, hibázunk nélmi is. Kerágnest, azt írja Ők az nem az hibáznak sosem, ők nem hagyták ki a brancsból. Ja, ja, ja. Rájuk lehet bízni, tényleg. Azt írja, hogy Repa lesz, ezt már tavaly tudni lehetett Berkekben. Ez, nem, ne, ismered ismered én Most hallom életemvel eszembe, Repa vagy Repa, csak vagy ékezet vagy. nélkül küldik az SMS-t. Vagyunk mi a Berkekben, érted? azért nem tudjuk a Berkek. Zöre. Zörejét. Jaj, jaj, jaj, a berke, berkek zörejét kifigyelni. Tehát erre, ez nem. De, de más egyéb, igen. Szóval Gergő, akkor arra bátorkodsz utalni, hogy Gyurcsány azért helyezte kókát az sds be és azért nyom, nyomta föl egészen az SDS csúcsára, hogy kókát tudja felhasználni az arra, hogy az MSZP-re rá tudja kényszeríteni az akaratát. Kvázi, hogyha az MSP nem hajlandó elfogadni az ő direktíváit, akkor széttári a karját, és azt mondja, hogy hát az SDS ragaszkodik hozzá, tehát kvázi kóka Gyurcsány szövetséges az MSP be az MSZP-be darálásában. Ez azt jelenti, hogy Gyurcsány bár az MSP elnöke, és bár az MSP miniszterelnöke, most már immáron másodszor, ennek ellenére, az a országi a miénk? Ennek, ennek ellenére inkább, inkább, inkább tartozik a, a, az SDShez, hez mint az MSZP-hez. Nem, nem, nem, nem Gyurcsány tartozik az SDS, hez szóval az SDS tartozik most már Gyurcsányhoz. Tehát ez egy kicsit más, más állítás. Gondolj bele, mondjuk tegyük föl, te vagy Magyarország miniszterelnöke. Na jó, ezt azért ne tegyük föl, Rémes, rémes rossz, egy ország lenne. Rémes hely, de... De mondjuk, mit, mi könny mit könnyebb megcsinálni? Az MSP-t egységes vaskézzel egybe egy akarattá kovácsolni, vagy pedig az SDS évére helyezni valakit, aki megveri Fodor Gábort. Ez <gül> melyik a nagyobb kihívás? Most őszintén. Ja, ja, ja. Tehát akkor itt most már arról van szó, hogy aki igazán gyurcsányista, aki igazán gyurcsányt akarja, az az sds re szavazzon, aki pedig igazán gyűlöli gyurcsányt, az lehetőleg az SDS. Hát, az vagy, az SDS tök, vagy hogy... Vagy tök, tán, vagy tök, mind, vagy tök mindegy, ez, ez a másik forgatókönyv, hmm. hogy bárhova szavazol, rájuk szavazol, tehát... ugye ez, ez, Na, akkor ez akkor most már arról van szó, hogy ez minden képviseli gyurcsányt az SDS semmint mint az MSZP. Hát itt tulajdonképpen egy, egyfajta... Uh, Érdekről, és egyfajta ideológiáról is szó van, ezt szokás neokonzervatívnak, vagy én nem tudom minek hívni. Neoliberális. E, valaki egyszer elmondhatná, hogy mi a különbség a neoliberális, Nincs, neokonzervatív nincs leöntve, között. nincsen leönt valaki. De szerintem lesz, lesz hamarosan nincs el valaki, aki azzal az akar nacionalista mázzal, kb. ez a különbség szerintem a kettő között. Na hát akkor csókolom, hát az nagy különbség. E, szóval. Egyfajta érdekes, egyfajta ideológia. Tehát... Nehéz győző, kedves kollégámat kérdezem arról, hogy vajon mi a különbség a neoliberalizmus és a neokonzervatívizmus között? Sziasztok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, az a különbség, hogy eltérő az európai és az amerikai nevezéktől. Tehát ugye Amerikában a liberális az alapvetően európai értembevet vett baloldali, a konzervatív, az konzervatív, és ezért a neoliberális és a neokonzervatív között talán, hogyha különbséget kellene találnunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a kulturális dolgok Hoz való viszony. De hát ő, őket ez az sem érdekli. Tehát egy <hih> olyan, olyan dologban van eltérés, amiben visz, ami viszont az a érdeklődésük nincs. Tehát ez, ez olyan állandó dolgok jelentenek. Megmondom, viszont. mire gondolok. Tehát a, a hithez való viszony, a valláshoz való De mire viszony. Mit hoznak ezek? A pénz, né, a pénz, nem, nem ez a pénz, a pénz. Én az amerikai politikáról beszéltem, tehát aki neokonzervatív, az fontosnak tartja az egyházat, a hagyományos társadalmi értékeket, Isten haza a család gyilkolás, és, fosztogatás és Például élesen ellenzik az abortuszt, még a, az ellen, tehát a, nem, ne, a nem neokonzervatívok, azok, vagy neoliberálisok, azok támogatják az esetek egy részében az abortuszt. Valahogy én úgy látom ezt a különbséget, mintha a, az amerikai csapatok ugye vonulnak be valamilyen kis országba, és mindegyikben ott van a US Army felirat, és akkor, akkor az egyes csapatok ilyen kis jeleket választanak hangunk, és az egyik ráfest egy, egy kis ilyen oroszlánt, vagy sarszt, vagy valamilyen ilyen támadó jellegű állatot, és, a, és akkor azt mondjuk, hogy ez a különbség. Úgyhogy van különbség, abszolút. Vasárnap este a Klubrádió vezetése nem engedte adásba a Hétzáró című műsort. Le kellett mondani a meghívott vendégeket tudomásuk szerint, azért mert a rádió vezetése nem tud közös álláspontot kialakítani a kiegyensúlyozottság és a pártatlanság kérdésében a műsorvezetővel, Mihancsik Zsófiával. A fenti idézet abból a nyílt levélből való, amelyet Arató András tulajdonoshoz és Bocskai Zsolt főszerkesztőhöz címeztek tiltakozók. Mihancsik Zsófia öncenzúrára kényszerítése nem más, mint az újságírói teljesítmény negligálása, holmi politikai indítatású úgynevezett műsorkészítői elvek nevében. Olvasható a levél folytatásában, amelynek szerzői hangsúlyozzák a klubrádió Mihancsik megrendszabályozásának tervével. Beáll azon médiumok sorába, amelyek szerkeszői csak akkor szólaltatják meg Kopernikuszt, ha Ptolemaioszt is leültethetik vele szemben, az pedig végképp nem számít nekik, hogy a napkering a föld körül vagy fordítva. Hát azért ez egy kicsit erős volt, tehát szerintem itt nem Kopernikust és Ptolemájost két korának nagy tudósát akarták leültetni, hanem korának, középszerű, nél is kicsit lejjebb lévő politikusai akarhatnak e, Viszont, viszont ko, ko, koruk zseniális, brilliáns, tehetségű tolvajai, <gül> szélhámosai, pusz, uszítói, tá, társadalom, társadalom elleni bűn, bűnözői azok, akikre akik utal, nem? Én egyébként sosem hallottam ezt, amit ti, ti hallottátok. Nem. Ez, ez kicsit kellemetlen, de... Nekem mégis pofám miatt. De, de tudunk valamit arról, hogy mi, mit követett el ez a, ez a Műsor. Tehát mi volt az, ahol a kiegyensúlyozottságot olyan csúnyán. Nem tudom, tehát szerintem, szerintem én nem tudom, hogy Szerint a volt... kiegyensúlyozottság, de én azt nem értem, hogy a kiegyensúlyozottság, meg a pártatlanság, mint igény az, hogy merül fel a klubrádióval kapcsolatban. Mikor volt ez neki? mikor számított ez nekik? Azóta, hogy a reggel... Szerintem elkezdtek egy folyamatot, lehet, hogy a bolgár lesz a következő. Mit tudott te? Hát itt a szólásszabadságnak lőttek, hogyha a bolgár, ha bolgár győgy. De azt mondtam, a szólásszabadsága. Igen, igen, hála az Isten. Ez most látnokben duplán a Frédéricusz is van. de, hát, de most komolyan, tehát, hogy így ez az igény, és akkor ez a, ez a kirakat ügy, ez fogja mutatni azt, hogy a rádió az egy ilyen mennyire kiegyensúlyozott, egy ilyen patika mérlegen kimért kiegyensúlyozottságú médium. Tudod, hogy a hirtévének volt régen, az a, az a bevezető visse, hogy abban a, egy, ilyen, egy ilyen vízmérték volt rajta, és akkor egy kicsit balra csúszott az a buborék, kicsit jobbra is így beállt középre, annyira. Az a finom hangolású, az a, az a finom. Hangulású média egyensúly, az, az annyira megteremtődik az, az olyan jó. Ha valaki az SMS íróink közül hallgatta ezt a műsort, akkor megíratne, hogy ez egy szélsőségesen jobb jobboldali, vagy egy szélsőségesen elfult baloldali műsorról. És Azért rúgták -e ki a krórádiától, mert olyan nagy mértékben támogatta mondjuk a jellegi kormány, vagy pedig azért, mert olyan élesen támadta. Ez Igen, érdekes lehet. Ez egy jó kérdés lehet igazából. Én főleg arra vagyok kíváncsi, hogy. Amikor például megszüntették ott a, ott a Pikónak meg a Pálinkásnak a műsorát. Azt hiszem, hogy reggeli gyors, azt hiszem az volt a címe. Ami egy, ami egy informatív és, ahogy mondjam, a közszolgálatiság igényével működő műsor volt. És helyette kitalálták, hogy arccal a politika felé a legtöbb kampány, most csak most, csak itt, csak önöknek. Emellett meg, nem tudom én, hétvégén, délelőttönként vendégül látják Dobrev Klárát, aki elmesélő hogy ő milyen recepteket szeret, meg hogy hogy mind meg... Így egyáltalán a, tehát a kis könnyű műfajban is azért tudjuk jól, hogy azért így... így jó, hát... Kik azok, től a jó recepteket kapjuk, de? mindenki arra költi a saját pénzét, amire akarja, ha a klub magánpénzekből él, hát miért ne, miért ne hívhatna meg oda azt, akit Forra! akar? Csak azt furcsa, hogyha ezek után a párt, pártatlanságot, mint igényt megfogják. Igen, meg hurcolnak meg utána azért, mert ők a pártatlanságot arcul köpték, és a kiegyensúlyozottságot, és a média Szóval ez, a, ez, ez az érdekes. Tehát, hogy akkor, hagyjuk a média korrektséget. Milyen miféle média korrektség? Tehát, miről beszélünk? Tehát, ő Ez egy magánpénzből működő cucc. Érted? Kúj közszol... az egyik szekeret. Nem közszolgálati egyébként? Már tökre ugyanaz a hangvétel. Pod <gül> <gül> létezik egyáltalán ilyen, hogy közszolgálat. Hogy ne, hát nem nézed az a napkeltét? Mm. Azt, a, azt, a, azt, a, azt, a, azt a múlt, és a keresztűz az mutatja nagyon jól, hogy itt igazából mi a cél. Tehát, hogy itt igazából arról van szó, hogy jön valaki, és akkor itt mi vagyunk itt hárman ezen az oldalon, te meg ott vagy egyedül a másik oldalon, na próbálkozzál, hülye gyerek! Ne, ez, tehát ez, ez, ez, a, ez, a, ez a keresztűz! Ne, ne, tehát, hogy mi hárman vagyunk, tehát tényleg, mint a, mint a Sergio Leone-nek a Western filmjeiben, tehát amikor így három csávó áll egy, egymás mellett, és akkor szembeáll a Charles Bronzon. És akkor persze, hogyha valaki jó a keresztűzben, mint például a Fábri, nem olyan régen, akkor mind a hármat. Tehát, főleg, hogyha mondjuk van középen egy verebes, amelyik se veszi a koltot. Tehát, nem, nem az a probléma, hogy hárman kérdeznek. Hát, ö, ö, hadd ne mondjam, mi is szoktunk néha itt ketten hárman kérdezni valakit, és a, a, bizony az keresztűznek is néha be tud illeni, tehát legyünk önkritikusak, de... de az nem baj szerintem, hogy hárman kérdeznek. Szóval euh, szerintem, szerintem? sokkal inkább az érdekes, hogy mit kérdeznek, hogyan kérdeznek. Kik hárman? Kik hárman, és kit, kik hárman, kit kik hárman. Hogy és kit hogyan? Kik hárman, kitől, és mennyire, tehát az egyik esetben mennyire keresztűz, a másik, a másik esetben pedig mennyire gruppen szex. <gül> <gül> Főleg ez a kérdés. Tehát, hogy a keresztűz az legyen keresztűz, de né névely esetekben ez a keresztűz, ez, tehát, hogy mondjam, a fegyver, amivel tüzelnek, az inkább egy szexpistol, vagy inkább három. Néhány SMS érkezett még pedig a média egyensúly és a közszolgálatiság kérdéskörében. A leges, legjobb hétzáró adás egyébként az volt, amelyikben bolgár keserget, hogy az újságírók egy része sajnos pártszolgálatot lát el. Azon szétröhögtem, magam A A keresztűz például kókapuma esetében kereszt csont szokott lenni. A nap a keresztű korhatáros kéne, hogy legyen kovi pornó rendező irigykedve nézhetni, hogy a kormánypárti fenekekben egyszerre van bent három nyelv jó kovipornó rendező azért az ő ízlésének is van határa. Tehát azért őrán nem lehet rábízni azt, amit egy jó akadtékár lehet bízni. Tehát, hogy azért nem ugyanaz, nem ugyanaz a kettő szakértelemben, és hát úgy elmélyültségben azt hiszem, hogy ezt elmélyültségnek is hívhatjuk. Hát annál is is létezik. Annál hogy a királyi közszolgálati televízión élvezhetjük, főleg élvezhetik a kormány párti politikusok. Azért fizikában is úgy előkészítetnek látszik a hátuló behatolásra, és elközelítetek elközelítek magatok elé. Evezünk én azt javaslom nemzetközi vizekre, és tegyük ezt nem is annyira legálisan. Az amerikai belpolitika egyik legnagyobb feladata lesz idén, hogy megoldja az illegális munkavállalók problémáját. Természetesen a legnagyobb tételt a mexikóiak teszik ki. Ők ott Németország törökjei, azzal az eltérése, hogy ők nagyon is szívesen asszimilálódnának. Közel milliós lehet a rendezetlen helyzetben élő kelet-európai népesség is. Dollármilliárdokat jelent a be fizetett adó, az egészségügyi ellátás és a hazapostázott pénz. Amerika még a 9-11 miatt bevezetett intézkedések után is egy nyitott ország. Ezt úgy lehet elképzelni, ha bejutsz az országba és úgy döntesz pénzt akarsz keresni, akkor az nagy valószínűséggel menni fog. Mondjuk elsétálsz egy éttermekel bővelkedő utcába, és meglátod egy kirakadban a Help itt feliratot. Akkor meg is kezdeted amerikai karrieredet. Mondjuk mosogatóként nem kell ám ezt lenézni, kezdésnek is nem is fogod, mert két-három hónap múlva berendezett albérleted van kocsival a ház előtt. Mondj még egy országot, ahol esznyelvtudás és bármi papír nélkül elérheted. Ha így mégsem sikerülne melót szerezni, percek alatt kapsz telefonszámot, hozzájussz újság hirdetésekhez, ami segít. A hamis papírok intézésére külön üzletek települt. Így azután sok fiatal pár, akinek sikerül kijutnia a tervezett négy-öt hónap helyett a sokszorosára marad, sőt szeretne végleg. Ráadásul igen könnyen juthatsz előre a ranglétrán, főleg, ha a nyelvet. Az is igaz, nem nehéz visszacsúszni se, ha hülyeséget csinálsz. A kelet-európai munkaerők különösen kedvelt, mert jól dolgoznak és nem túl drágán, még amerikai viszonylatban is pörgősebben. Rögtön le kell szögezni, itt, ha munkát válasz, megszeged az Egyesült Államok törvényeit, és ennek betartatása az egyre növekvő bevándorlás miatt állandó napirenden van. Itt rögtön el kell mondanunk, senkit nem bíztatnak, hogy menjen, mert legális az hogy a képtelenség munkához jutni. Nagyon kényes kérdés a bevándorlók ügye, egyrészt szükség van a munkájukra, másrészt az USA különösen érzékeny a törvényei betartására. Az is tény, ha varázsütésre eltűne minden fekete munkás, akkor Floridában és Kaliforniában megállna az élet. Érvek és ellenérvek csatáznak még most is, amikor eljutottak oda, hogy Specter republikánus szenátor törvényjavaslatát a vendégmunkás törvényről a szenátus demokrata támogatással elfogadta. A törvénytervezet részleges legalizációt jelent együtt a sokkal keményebb határvédelmet, és igen szigorú fellépést a fekete munkások ellen, akár a börtönbüntetést is kilátásba helyezve. Forró drót a vonalban Florida, Floridából pedig István, itt köszöntök. Elvettek. Szia István. Hello. Talán azzal indítanék, hogy ugye akinek nincs munkavállalási engedélye, az csak feketén dolgozhat. Emiatt rendszerint a saját szakmájában nem tud elhelyezkedni, vagy nem tud a képességeinek megfelelő munkát vállalni. A turistavízum az Egyesült Államokban maradók azt hiszik, hogy megérkeztek Amerikába, ahol csak földrajzilag érkeztek meg. Te, amikor Igen. úgy döntöttél, ha jól emlékszem 7 évvel ezelőtt, hogy belevágsz ebbe az útba, Miért? Miért választott az Egyesült Államokat? Sokan ugye azért mennek, hogy megszabaduljanak a magyar valóságtól. Te miért mentél? Hát először is én, én Kecskemét-e vagyok, vagyok. Kecskeméten voltam dolgoztam a Városi Tűzoltóságnál, és nem lett elég. Sok mindennel próbálkoztam, hogy, hogy az ember ugye tudjon boldogulni. Na most én meg egész Európát. Kijutattam egy kicsit a de igazából sehol máshol nincsen ország, és ezzel többi külföldi beutazó, akivel együtt dolgozak itt az Amerikában, megegyezik az véleményünk, hogy egy középmunkás nem tud olyan éget Timon felmutatni, sehol máshol a világon, mint Amerikában. A papírok, a papírok nélkül, a papír, akinek papírjon általában ott mindig fölött lesz, mert általában cége van. És ha többekhez nincs papírja, az neki dolgozik. Szóval. Értem. És ö, amikor mentél, akkor az nyilvánvaló volt, hogy a saját szakmádban nem fogsz tudni elhelyezkedni, hogy előről kell kezdeni az egészet, a legaljáról, a társadalomnak és a szakmak legaljáról kell indít, indulnod. Ö, mégis úgy, úgy don, gondoltad, hogy vállalni tudod ezt a kihívást. Hát igen, most a, ez, ez, azok kell készülni, hogy egy másik országban, hogy ott ugye más nyelvet beszélnek, ott ott, ott, ott, ott még a piros is más színű szóval... A a munka legvégére beállt, nem tudod a nyelvet, nem ismered, hogy hogy, hogy megy a közlekedés, a, senkinek mit, nincs semmi nyelvérzéke, helyismerete. szóval úgy bekerülni egy új világba, hát elég rázós, és nem egy egyszerű feladat. Biztosan, hogy így volt. Emlékszel pontosan, hogy mi volt az első munkád, amit vállaltál? Az első munkámhoz, ami szörnyűség volt, az szerintem egy börtöntörtöknek is jobb munkára van. Mi úgy kezdtük egy közvetítően keresztül, többen jöttünk ki, és Virginia-ban szobatakarítás takarítás volt a munka. Hát most egy átlagos amerikai, mondjuk megcsinál olyan 8, 10, 12 szobát, nekünk ilyen 18 és 25 szobát kellett megcsinálni. Egy nap, egy, egy műszakba és hiszem uh, kerestünk 6 dollár 25 centet, ami... ami Magyarán súlyosan. Mennyi időre? Kivoltatok zsákmányolva. A 625 az mennyi időre szóló Órabér? Órabér igen. Ora. Hát most a 626, de most a úgy kérdéltek el, hogy hoztak, vittek minket, azért fizetni kellett, fizetni kellett, fizetni kellett a lakbére. Szóval most egy átlagos Amerika, mondjuk keressen körülbelül a két és ezer dollár között egy hónapban, na most mi kerestünk körülbelül 14 és 1600 körül, és ebből még lejött az összes keresztül, ha maradt olyan, 5 összez hát a teljesen kis zsákmányolóban az tényleg ilyen stílus volt Ez volt 7 ez évvel ezelőtt most, ez ö, most arra hova jutottál el ehhez képest? Tehát most mit dolgozol? Mennyit dolgozol? És hogy keresel? Hát én most jelentén abban vilancszerű vagyok, egy, egy egy menedzser vagyok egy cégnél, ahol van hat emberem Na! No. És, és, és minden céges, céges autó céges, stb a fizetés, hát a manedzser fizetés az, az itt általában úgy van, hogy 1000 dollár egy héten onnan kezdődik, Most most részletekben nem mennék bele a kicsit 1000 felett vagyok nem benne kiválóan hangzik nem az tényleg. Hát általában akinek a mántajtása és, és tényleg a hajás téma, a dologhoz, abból általában lett valaki, hogy teljesen hogy honnan jött, vagy milyen van. És életszínvonalban ezzel mit tudsz megengedni, mondjuk egy magyar, magyar lehetőségeithez képest? Hát nem végében. Cavaj volt kint egy, egy budapesti barátom, aki esetleg legyen. És most megért nem mondanám. Ő azt mondta, hogy amikor akkor, ahol éltünk, hogy az egy felső, Magyarországban egy felső tízezernek a színvonala. Ami itt egy kicsit feladik, a látlagon feladik. Arra hagyj kérdezzek rá, hogy... Milyen kockázatokat látsz ebben a dologban? Két, két oldalról is. Egyrészt te 7 év alatt el, eljutottál elég messzire. E, mit gondolsz, hogy a, a kiérkezőknek hány százaléka és milyen kockázatok mellett nem tud ide eljutni? És a másik kérdésem hogy most van egy, e, egy stabil, jó, felső, magyar felső tízezerbeli életmódot. Milyen kockázatok várnak esetleg még szerinted rád, ami, ami mondjuk abból adódik, hogy te nem született amerikai vagy, vagy ami a született amerikaiaknak is e, megvan és ez a Magyarországon nincs meg. Hát, ami, ami, itt, ami Magyarországon például a legszembetűnőbb, ugye a mindennapos a borsos árak, és hogy a miért kevés fizetés. És az amerikaiaknak az egészen másképp működik. Náluk, hogyha már itt felemelkedik az üzemenek a pár centtel, akkor már itt hatalmas botrány, és mindenki arról beszél, és igazán nem én is másról beszélni. Itt más az élet. Itt otthon mindenkiért mindenhez, mindenkinek van hozzászólása minden témához. Itt általános emberek csak a saját dolgokkal foglalkoznak. Ebből adódóan sokkal nagyobb hírzeletet tudnak csinálni, mint Magyarországon. Most a veszélyek, hát um, igazándiból egy átlagos amerikának a legnagyobb problémája, hogy a havi számlát és a és ha megbetegszik. Itt az egészségügyi rendszer az egészen másként néz ki mint... Erről egy picit, mert ez nagyon érdekel most minket Magyarországon. Hát a, a, tudom, hogy ott is változik az egészségügyi rendszer. Az a, az a probléma, hogy például Amerikát mindig azt mondják ameriká, az amerikaiak, hogy hát miért nem a kanadai rendszert használjuk, mert az milyen jó. De az minden mind a kettőnek van előnye és hátránya is. Itt, itt mindenféle gyógyszert és segédet nem lehet még akár meg is. Tehát Most kezdve a. Egy egyszerű fognunk is csinálhat saját magadon, nem kell orvoshoz elmennie, vagy fizetni, mindenféle gyógyszereket meg tudsz venni. Vannak, vannak, amik, vannak, amiket vannak alatt patikánk, de azt meg tudsz szerezni, hogyha olyan fajns a van szükséged, amire mire nem vagy eleggiás, és csak is úgy tudnám megszerezni, hogy esetleg az engedélye, vagy nem tudom minek kézeket nem magyarul. Szóval azt is meg tudod szeregni. Magyarországon, hogy a rendszer most alakul, nem feltétlenül az. Most kedvezetlen annak például az én szüleimnek, az, az apukámmal beszéltem erről pontról, hogy ő füzetett stk mióta, mióta adózik, és, és hogyha most megváltoztaták a rendszert, az, ami befizetett, abból ő nem tud majd profitálni. Ez igaz, de valahol, valahol szűk, szűkíteni kell sajnos. És... Nincsen más alternatíva? Gyakran, De, hall, gyakran halljuk, hogy sokaknak nincs biztosítása, és ők nagyon kivannak szolgáltatva a rendszernek. E, ez téged, vagy más e, hozzá hasonló karriertbe futó hazánk fiának e, hogyan néz ki? Na most um, egy átlagos amerikai, ha dolgozik, itt Amerikában nincsen közvetett szabadság. Tehát itt kivetett bármikor, bármilyen napot, azt hiszem van három beteg napot, vagy ilyesmit. Úristen. Itt nincsen fizető. Egy átlagos amerikai, ugyanúgy, mint mondjuk otthon elmegy egy ember dolgozni egy gyermek, itt nincsenek szociális juttatások, mint otthon. Semmi. Tehát, ha az vagy valamilyen szinten középvezető vagy, vagy annál fejebb, fej, magasabb szintű, akkor kapcsültatásokat például autó, üzemonyagot fizetik, telefon, stb. stb. De ahhoz, hogy úgy képzeld el, mondjuk száz emberből körülbelül kettő-három embernek van ilyen. Na most a többi az mind annak a pár ember egy dolog. És egy biztosítást, egy egészségügyi biztosítást te magadnak meg tudsz már engedni, ami, amivel nyugodtan tudsz aludni? A biztosítás az úgy működik, hogy ha még elmész az orvoshoz, és ha négy biztosításod, akkor füzetnek kell mondjuk négyszáz és 1200 dollár között egy bizonyos dologra. Ha van biztosításod, akkor, akkor maximum 50, 40 vagy 50 dollár ez biztosítástól is függ, de ebben nincs benne a fogászat. Felszólítom a kedves hallgatókat, hogy írják meg nekünk, hogyha volna kérdésük Istvánhoz. Ez a 06303030881-es SMS számon képzelhető el. Mindjárt előjárnék egy kérdéssel István. Zöldkártyával hogy állsz? Zöldkártya az én státuszomból egyetlen egy megoldás van, nekem mert házasodni. Nagyon megtekerték a törvényeket. De helyivel kell, helyivel, kell, helyivel kell házasodnod. Mindenképpen állampolgármát kelleni, mindenképpen... A meg kell legyen egy bizonyos keresetének lenni, ez több dolog van, aminek meg kell felelnie. Nem egyszerű még az sem, és, és több év az is szabad. Szóval. Nem, nem akarnak ők már senkit sem hozni, akik itt van azokat meg, nagyon már tudják rostálni, és valószínűleg ez fog történni. Szerintem drasztikus változásokat fogunk látni a következő Még Mi, Mikre gondolsz? Hát, hogy itt elkezdték az embereket a, kiküldeni az országból, meg börtönbe zárni, meg komoly büntetések. Szerint, a is ismerek, mondjuk kézzétek el egy körülbelül 100 és magyar társaságot, aki most így szépen a fejemben van, annak kb. 50% a házasodott az utolsó két-három évben vagy korábban. De nincsen más alternatíva. Én próbáltam három szponzorálást, amikor drogoztam egy cégnek, és nekem is tettem a munka, őnek is tett, a, amit én csináltam, és elkezdtük. És én fizettem rengeteg pénzt az ügyvédnek, ilyen, ilyen több tízezer dollárról beszélek. Téged iszaklat a Bevándorlási Hivatal? Te még egyszer, Téged személy szerint a Bevándorlási hivatal? Zaklat-e a, zakla, zakla a bevándorlás hivataltad? Nem, nem zaklat, mert, mert úgy kell, hogy éljél, mint ha nem is létezni. Most úgy képzeljétek el, hogy itt úgy kell menjen az utcán az autóba, hogy itt nem állíthat meg a rendőr. Igen. Én, le, én levezettem kb. 20 ezer mérföldet, úgyhogy ezt állított meg a rendőr, mert ilyen kék, ilyen akármint volt a motoreszetben, kék lámpán. És nem álljtott meg. Nincsen, nincsen igen, igen, bocsánat, hogy közbevágok, ekkor én is ott voltam, és erre igen, jól emlékszem, hogy megállított bennünket a rendőr. Igen. Azt kérdezném, hogy uh, ugye a hírekben is elhangzott, hogy Floridában különösen sok magyar él. Uh, mennyire összetartóak ott a magyarok? Hogy egyáltalán azok az amerikai uh, magyarok helyesebben, uh, magyar állampolgárok, akik az Egyesült Államok dolgoznak, mennyire jellemző rájuk az összetartás? Na most erre annyit szeretnék mondani, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalatom van, minden szempontból. A magyarok soha semmilyen nem segítettek. A magyarok volt az egyetlen, hogy aki az első pillanatot fogva a másik a vérjébcívta. Csak egy rövid példa, amikor Virginia-ba kijöttünk ugye, a kiutazásunk legelején, mi onnan szinte elmenekültünk és felmentünk New Yorkba, kivettünk egy, egy egy ilyen kis tetőtért és olyanokat csináltak az ott levő magyarok, hogy lemásoltak az útlevelünket, használtak a telefonunkat ilyen a számmát csináltak. És, és akkor megfenyegettek minket, hogy ah, feljelentenek az irodaloknál, a a különböző irodaloknál, és, és hírnek, hogy a könyved, meg, meg a ruhát nem adtak vissza, meg azt, hogy le, le kell tenni depozitot, ami nem kis összeg, és nem adták össze. És ez volt a legelső tapasztalat, és onnantól kezdve én olyan széles távolságot a magyaroktól, és úgy higgyetek hogy hogyha az utcán beszélgettek magyarok, én átmentem a túloldalra. Úgyhogy, és valószínűleg csak is ez egyet egy oka annak, hogy Idézőjelben most ott vagyok, ahol. Egy SMS író, egy SMS író kérdezi tőled, István, ha egyetemi diplomával, doktorival kap lehetőséget Kinti Egyetemen tanítani, akkor mennyi esélye van problémamentesen el, elhelyezkedni később? A probléma az, hogy egy kell teljesen két-három év, hogy beéleszkedje. Azon a magyar diplomákat nagyon szívesen fogadják el. Ha, ha valakinek van legális útja, hogy ki tudja jönni, mindenkinek ajánlom. Több szempontból is érdemes a miatt, és lássa a világot, a másik pedig azt, hogy itt annyi pénzt tud egy év alatt, mint akkor mondjuk 15 év alatt. És a te utadat kinek ajánlanád? Vagy Nem volt senkinek. Ezt a kérdést, bocsánat, is feltehetjük, hogy mit üzensz azoknak a magyaroknak, akik ezután terveznek hasonlót, mint a te Virginiával induló utad? Azt, hogy semmiképpen nem menjenek semmilyen olyan közbekítóradához, ahol nem tudják, hogy kihez mennek, Mindenképpen valami ismerősnek, valami ismerősnek az ismerősén keresztül vagyanek fel kapcsolatot kintlevőkkel, és, és soha pénz senkinek, papírnek, alájárásnek <gül> abszolút nem szabad. Muszáj szerződést sérje, akár mennyire illegális, hogy akkor is vannak jogait. A legtöbb magyar az hiszi, hogy kijön, és hát, hogy ez börtön és, és amit, amit mondanak, azt kell csinálni, ez nem így van. Azért mindent egybevetve nem bántod meg, hogy kimentél. Nem bántam meg semmi. Ha most hacsod le ki is, deportálnának innen, én akkor is hazamennék, meglátjuk a szüleimet, akiket nem láttam már 7 évvel a családomat, és utána mennék. Valószínűleg úgy érdembe gyöngélye. Uh, Visszatéltél tenni, bocsáss meg, tettél félre pénzt? Félre pénzt? Hát um, lehet félre tenni, tenni pénzt nekem ilyen például más természetesen, hogy házat szeretnék tenni akarsz valaha is visszajönni Magyarországra, olyan szempontból, nem szüle, szülő szempontjából, hanem hogy az egzisztenciádat itthon folytasd. Én nem létezik, ezt tesszik zárva. Azon megyek majd akkor, hogyha már itt nyugdíjas letek, és itt a nyugdíjánban akarok otthon élni, hát a terv. Értem. István. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél elünk, meg hogy köszönjük informáltál szépen. minket arról, hogy mi újság az új világban, az ígéret földjén, és kívánunk neked jó, ö, sok sikert és jó boldogulást. a beszélgetést, is szépen. Szépen. A vízunk kérdést is felvetette március 5-ei washingtoni tárgyalásain Kovács László, az Európai Bizottság adópolitikai és válmügyi biztosan Michael Chertoff belbiztonsági miniszternek, aki szerint az amerikai kongresszus készséget mutat a kérdés megoldása iránt. Kovács László, mint az mt nek nyilatkozott, az EB nevében vetette fel a kérdést, hangsúlyozva, hogy az EU vízumpolitikája kifelé egységes, másrészt az unió működésének egyik alapelve a szolidaritás. Brüsszel ezért szorgalmazza annak a jelenlegi állapotnak a megszüntetését, hogy Görögország kivételével a régi tagországok vízummentesek, az újak pedig Szlovénia kivételével vízumkötelezettek. Csertov megértést mutatott a felvetés iránt, ugyanakkor külön kitért arra, hogy Magyarország esetében jóval 10% feletti az elutasított vízum kérelmek aránya. Ezen mindenképpen javítani kell, mondta. Az amerikai belbiztonsági miniszter értékelése szerint a vízunk ügyben előrehaladás látszik a törvényhozásban. Készség mutatkozik arra, hogy a vízummentességi körbe való bekerülés jelenlegi alapfeltétenén könnyítsenek, és a 3%-os elutasítási küszöböt esetleg akár 10%-ra emeljék. Kovács László azért érkezett négy napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, hogy az Európai Unió és Amerika közötti kétoldalú kereskedelem könnyítéséről, illetve a terrorizmus és a termékhamisítás miatti biztonsági ellenőrzések szigorításának lehetőségéről egyeztessen. Itt a stúdióban uh, István története kapcsán fölmerült, hogy milyen jó létben él, tehát uh, kénytelen vagyok arra fölírni a figyelmet, legalábbis a sajátomat, hogy a jólét azért nem pusztán a pénzt, a forintot jelenti. És most semmiféle pátoszos dolgot nem mondanájék a hazáról, a hol lát, hol lát, meg a, barátok, is, a barátokról, <gül> a szülőkről, akik távol vannak. Tehát semmi ilyesmit. Csak egyszerűen tényleg anyagiakra átfordítható dolgokat, mert a szülők nem látását nehéz anyagiakra átfordítani. De azt hiszem, sikerül azért. <gül> azt hiszem már sokkal egyszerűbb, hogy Mindenkivel történhet baleset, ugye, ahogy a szlogen e, tartja, és, és ha eltörik a lába Istvánnak, ha, ha egy vakbél műtétje lesz, Isten őriz, nem kívánom neki ezt, akkor egész biztos, hogy több évi fizetését e, e, két baleset kapcsán föl tudja emészteni. E, állandó, ez állandó létbizonytalanságot okozhat. Ha úgy kell végmenni az utcán, hogy nem állíthatnak meg... Nem, Ettől folyamatosan mert kell mindenféle ilyesmitől, ha nem tudhatod hosszú távon, hogy, hogy még ide, ide gyerekeket nem, nem szülhetsz, nem tervezhetsz egy jövőt, nem, nem építetsz családot, nem épített igazából még talán e, szélesebb értelmevet, baráti kört, szociális közeget magad köré azok szerintem olyan veszteségek, amiket, amiket mindenkinek meg kell fontolnia, ha valaki esetleg a hallgatók közül azt a teljesen észszerű következtetés mondta le, hogy itt megrohad a munkától, és nem kap egy fillért ott pedig lám, lám, lám. Tehát mindenképpen érdemes olyan dolgokat is mérlegelni, amik, amik azért pénzre is tehetők, és néhány olyan dolgot, ami, ami pénzben talán nem is kifejezhető. Ez valóban így van, amit mondtál, hogy ott nem szülhet gyereket. És azok, De Miért is nem? Azok a nők. <gül> erre gondoltak? Nem. Azok a nők, akik illegális munkavállalóként az Egyesült Államok kenyerét eszik, azok. A gyerekvállalással kapcsolatban nagyon komoly kihívással néznek szembe, két szempontból is, egyrészt az illegális voltuk és a gyereknek az állampolgárságának, a megoldatlanságának kérdése, másrészt pedig egy szülés a kórházban horribilis összegbe kerül, ez ennyi, van. hogy nincs, nincs egészségbiztosítása, tehát abszolút a piaci alapokon kell ezt finanszíroznia. Ennek az a megoldása, hogyha illegális munkavállaló vagyis lány vagy, és akarsz a szintén illegális munkavállaló barátottól egy gyereket, akkor keresel magadnak egy állampolgárt, egy amerikai állampolgárt, akivel névleges házasságot kötsz, persze igen sok pénzért, amely mondjuk mondjuk tízezer, legyen tízezer dollár. És uh, amikor már megkaptad a zöldkárdját, illetve a, a legalitásnak a különböző stációin szépen arra szólsz felfele, Akkor lassan megromlik a házasság Akkor egyrészt megromlik a házasság, másrészt a barátod, ugye, barátodra összehoztok egy gyereket ezek után elválsz. A a igen, áldás, illegális, várjál, Ezek után elválsz az amerikai férjettől, és az illegális.. Mert hogy ő rájön arra, hogy te neked mástól vagy terhess, hát ez teljesen indokolt. Ezek utána meg kell próbálni, hogy az illegális pillanny, még illegális barátod ö, adoptálja ezt az amerikai gyereket. Aha. És akkor ő, a, a te gyereked, aki a pasittól van, van. Őt, a, őt a névlekférjed a nevére veszi, és akkor ilyen módon ő már állampolgár lesz. Nem, aki amerikai földön születik, az amerikai állampolgár. Nem, nem, nem, ez egy addig... Ez így, Svájcra igaz. Nem, nem, nem. ez Svájcra sem igaz. Így, akkor van így, hogyha ez egy vélelmezett állampolgárság, tehát amíg nem bizonyított az ellenkezője, már pedig itt bizonyított, hisz tudjuk, hogy a magyar lány, aki megszerezte ezt az amerikai férjet, neki milyen az állampolgársága és a gyerek automatikusan az ő állampolgárságot fogja örökölni. De hogy... De hogy amerikai kórházban valaki születik, akkor nem biztos, hogy amerikai állampolgár? Hogyha megtudják róla, hogy... ha megtudják róla, hogy más nemzetiségű az anyja, akkor olyan nemzetiségű lesz? Ez biztos? Tehát ez száz százalék? Igen. Mert én nekem tehát nem egy, hanem több tucat helyről hallottam, hogy Amerikában a születés az, az területi alapon is azt magyar, de, a magyar állampolgárságban így van egy te... biztos, Szabos nem biztos, de azt tudom javasolni, hogy. De ilyen történetet hallottam, hogy például terhesnők rendszeresen jártak amerikai anyahajókat látogatni, többször újra és újra fordultak, mert hogyha ott szülnek az amerikai anyahajón, ez lehet, hogy anekdota csak, de. A nekünzik, roha, lehet, hogy szigorítás. A tehát, gyerek nem. amerikai állampolgár lesz. Nekem az jutott eszembe, és nehogy valaki félértsen a hogy. Hogy ennél már nem volt egyszerűbb a rabszolgatartás? Ahogy, ahogy, ahogy, ahogy el, el, el, elmondtad, hogy hogyan, hogyan, hogyan szülhet gyereket egy, egy illegális bevándorló anya. És hát semmi sem... Udorítóbb a rabszolgatartásnál nyilvánvalóan, csak hogy vegyük észre, hogy ez pontosan az. Hát én, én jobb ö... analógiát is tudok a globális kapitalizmusban a rabszolgatartásra, sem, mint a fekete munka Amerikában. Mert mondjuk ez, ez inkább ez a fajta elit rabszolgatartás, vagy a késő római kornak a szinte már felszabadult rabszolgasága. De hogyha belegondolunk abba, hogy a távol-keleten, azokban a sweatshopokban, napi 18 órában, öt éves kortól, heti 7 napon keresztül, fillérekért. Hát nem azért a pénzért, amiért István dolgozik, dolgoznak, na az a klasszikus rabszolgatartás. Cézári hát idők rabszolgatartása. Ebben, ebben teljesen igazad van, csak hát az a helyzet, hogy nagyon kevés és honfitársunk gondolkozik azon, hogy elmegy Ázsiába, és elkezd ezekben a tüzemekben dolgozni, még lehet, hogy néhány honfitársunk jelenleg is azt, azon igyekszik, azon azért gyűjti a pénzt esetleg idehoza, hogy aztán bejusson ebbe a tartó rendszerbe. Hát de Tehát akkor ma, szempontból... is az, ma is azt jelenti Amerika, amit az aranyláz idején jelentett. Tehát a, a, a nyomorúság biztonságának alternatívája a lehetőségek és a kockázatok a, ö, választása. Szerintem ilyen az is érdekes, hogy, hogy ugye nem Svédországba ö, ö, terveznek menni. Magyarországban elég keveseket hallok, akik akik az elit munkaköröket leszámított. Tehát programozók, vagy én nem tudom kicsodák, akik ott jól elhelyezkednek, azok igen, de, de ebben, amit István körülírt, ebben a munkakörben, tehát a kétkezi munkás jellegű munkákban, inkább Amerika a célpont, és talán azért, mert mondjuk Svédországban is Bocs, hogy mindig ezt a példát hozzuk föl, ugye Skandinávia unalmas. E, Úgy de unatkoznék már én annak, e, mint a Skandináviában. Tényleg Amerikában, nagy, Amerikában nagyobbat lehet nyerni, és nagyobbat lehet egyébként zerszíteni. Olyan, mint Las Vegas. Igen, igen. Viva Las Vegas. Ö, Amerika olyan, mint Las Vegas. Am ja, a, a, a Amerika a világ Las -a. És viszont Európa a világ Monte Carloja. És Las Vegas pedig Amerika Las Ami a Ami a telefonbeszéletéből nem jött le, hogy... És egy múlt egy amerikanistával beszéltünk erről, hogy ő úgy tapasztalja, mert egy idősebb figuráról van szó, szóval hogy úgy tapasztalja, hogy azok az emberek, akik Magyarországon ö, szétnéznek a környezetükbe, és látják, hogy az, em, az embertársaik minden dolognak így nyöszörögnek. Azok előbb-utóbb Amerikában találják magukat. Ő így Tehát egy, Hát azért... Hogy mondjam, hogy olyan, <gül> akik... olyan példát mondott, hogy itt van ez a hamutartó, ami most pohárdal rádió hallgatók nem látják, és... Ez, ez mert... egy hamutartó, ne hazudják. <gül> <gül> ez a, a, a médiában, ez simán így megy. Ez, ez, egy, ez, ez egy hamutartó. És ha itt van ez a hamutartó, és ugye az átlag magyar jön, és akkor mondja, hogy itt ez a hamutartó odébb kellene rakni, hisz tele van csikkel, büdös lesz a szobába, de nem csinál semmit. Jön a másik, szintén elmondja hasonló módon, és jön, a, jön az István típusú, és fogja, megfogja a hamutartót, és kiviszi a szobából. Hogy ez a bizonyos szempontból tettre hát. kész dinamikus figura nagyon sokszor nem találja a helyét Magyarországon, és... Hát ez szerintem egy eléggé torszkép. Konkrétan szerintem eltállni. ez úgy, úgy, úgy nem igaz, ahogy van. Hát Igen, hát az, szer... az olyan csinos dolog így fikázni magunkat, Itt. nem szó, hogy át... Nem, nem, most komolyan, tegnap mondta a kolléganőm, mondtam neki is, hogy el fogom mondani ma a rádióba, hogy teret szeretne helyrehozatni, ott, ahol laknak a kerületben, egy 80-as lepusztult játszótér Írt a polgármesternek, ö, polgármester abszolút pozitív módon vissza is jelzett, néhány nap múlva megjelentek a munkások a játszótér re, rekultiválásához az összes lakó megjelent, felelősségre vonta a munkásokat, hogy mit képzelnek, ez magánterület, és ő megjelent az Anita kolléganőm, és akkor hogy ki kiengedélyezte ezt, hogy itt maguk játszótéret csináljanak, vagy hát felújítsák, és különben is nem játszótér kell ide, hanem, na gondoljátok mi kell, nem játszótér, hanem... sok teremgarázs. Hát egyértelmű. Teremgarázs kell, és akkor jött egy másik szomszéd, és mondta, hogy ki maga itt az illetékes, hát ez intézkedik, és mondja, hogy egy ugyanolyan lakó, mint maga. És hát mondhatnám, hosszasabban nem teszem, a lényeg az, hogy nem a pozitív is látták benne, hanem egyszerűen letolták, hogy hogy merészeit játszott el egy felül. És ő kiment Amerikában, mert csak akkor igaz az érpelése. Hát tegnap előtt volt ez a történet, addig még. Már természet. Van itt néhány Valamit te nagyon-nagyon rosszul tudsz győző, mert többen is írják. Egy ismerősöm ott szült már, mint Amerikában írja, Lina. A gyerek lehet amerikai állampolgár, a mama nem. Az anya megy haza, a gyerek maradhat. Másik sem író írja. Mexikói csajomat az anyja a Rio Grande Ampszi oldalán szülte meg állampolgárságért. Kedves barátok, hallgatók önöknek bizonyára igazuk van. Lehet, hogy változott, egyébként lehet, hogy változott, hiszen pont az István is beszélt róla, vagy a, bejátszó, a bejátszásban volt erről szó, hogy hogy szigorítás történt a, a, a berándorási törvény Nem a kapcsán. Nem van, most nagy folyamad... születésik is vannak, Aha. szigorítani akarják. Itt van még egy SMS. Én pedig az usa születtem, írja, és itt is, és itt élek, mint Magyarországon, mert eddig még mindig jobb volt itt, mint ott. Fletó viszont tönkreteszi ezt az országot, írja. Van egy barátom, Los Angelesben dolgozott az összes kolónia, összetartott, kivéve a magyart. Akkor miért csodálkozunk? Ez valószínűleg, mi valószínűleg magyar volt egyébként ez a, ez a barát, ez nyilván sejthető. Lehet, hogy a belülről minden kolónia kicsit másként látszik, mint, mint a kolónian kívülről. De lehet, hogy a magyar volt tényleg. Írja az SMS író. Kubaiakra vonatkozik a szárazláb láb vizes láb, ha szárazföldön kapják el, akkor politikai menedékjog, ha felségvizeken, akkor visszaküldik őket. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe a sebb helyes arcú című filmet, mint tanulmánykötetet ami a kifejezetten a floridai és kifejezetten a fekete munka és kifejezetten a karrier lehetőségek vonatkozásában esetleg figyelemreméltó lehet halló, halló Hello, Hello. Hello. vagyok Hello. én is csak, én is csak ezt akartam mondani hogy a New Yorkban York voltam és ott a mexikóiak teljesen kiépítették ezt a születést ugye mindenki ott születik, hogy szülik csorba a gyerekeket és hogyha egy magyar lány elmegy egy mexikói kórházba úgy van mexikó, ahol amerikai csak mexikóban van ott a New és elmegy oda szülni onnantól kezdve, elé nagyon olcsón. Az orvosok nagyon olcsók az amerikaiakhoz. Megszülhetik, nem mindenki legális, és intézik az ügyeket onnantól kezdve. Nekem volt nagyon sok ismerősem, volt két amerikai állampolgár gyereke, és ők magyarok voltak, mexikóiak voltak, kubaiak voltak, vagy portorikóiak. Csak ezt akartam mondani. Köszönjük az infót. Átörést akar az amerikai bevándorlási politika reformjában az Egyesült Államok elnöke? George Bush öt országot érintő körútjának negyedik állomásán Guatemalában ugyanakkor kiállt az illegális munkavállalók kitoloncolása mellett. Az amerikai bevándorlási politika reformját ígérte az amerikai elnök Guatemala városban, latinamerikai körútjának utolsó előtti állomásán. Bush emellett a szabadkereskedelem előmozdításáról és az Egyesült Államoknak a szegénység enyhítésére tett erőfeszítéseiről is tárgyalt guatemalai kollégáival de kétségtelen, hogy a legfontosabb, a kulcsfontosságú téma az illegális bevándorlás ügye volt. Az Egyesült Államokban jelenleg mintegy tízmilliónyi illegális bevándorló él, jó részük Latin Amerikából érkezett. Tavaly például 18 ezer guatemalai illegális itt tartózkodót toloncoltak ki amerikai földről. Bush most azt mondta a guatemala városban, hogy megérti a latin amerikaiak aggodalmait, ám az Egyesült Államok minden eddiginél jobban betartatja majd a törvényt. Az amerikai elnököt egyébként ebben a latin-amerikai országban is sok városban tüntetők fogadták. Kedden latin-amerikai utolsó állomására a Mexikóba érkezett Bush, ahol több ezer diák és maja indián tüntetett az amerikai elnök ellen. Sokan tartják azt, hogy a protestáns Amerikának megvannak vannak számlálva az évei. Tekintette, hogy olyan mértékben ö, települnek át ö, és szülnek a, a mexikóiak, pont azért mert a latinoknak ugye nem szabad gumit használni mert hogy ők, ők, a, ők a pápától tanulják a szexualitásnak ahogy a hogyan smikéntjét. A szexológust akartak korábban az egészségügyminisztérium élére. Jajajaj, mondjuk a Vatikán élére sártana, és mondjuk ez nagy erőkkel állítaná meg a, például az ég az afrikai kontinensen. Tehát azért... És az ön megtartasztottás, Robi? Arra te, már próbáltad, mond... te próbáltad már? Én nem vagyok katolikus. Jaj, jaj. Szóval, szóval az a, az a, a fő, fő kérdés az az, hogy van-e egyáltalán még, még, még bármiféle jövője, feltételezhető-e bármiféle jövője annak a hagyományos értelmemet wasp? Ez a, tudod, ez a white, fehér, fehér angolszász, angolszász, protestás, protestás heteroszexuális... Tehát ez a, hát ez a rendes amerikai. Egyébként azt kell tudni, hogy eddig minden elnök Kennedy kivételével ezt, ezt így tudta. Tehát eddig az Amerikai Egyesült Államoknak kizárólag fehér, protestáns, heteroszexuális és angol szász. Ez nem biztos, hogy minden önök volt volt, de ennek nem. Tudomásunk volt. szerint, ja, ja, ja. Igen. Tehát Nincs egy most... bizonyíték. Na most, na most, Kennedy egy volt az. Van Kennedy van egy volt kihívás. az egyetlen a kínál. Most, ő katolikus volt. A igen igen B. B. volt. Richardson. Ő egy mexikói származású. Na jó, hát jelölt, jelölt az van, ugye van az és Obama, e, van a Hillary Clinton, úgyhogy ezért jelölt az egy dolog, de hát azt ne felejtsük el, ha nem tévedek, majd az SMS írók a az, az Obama az első fekete színes bőrű szenátor, szenátor. Nem, nem az nem, első nem. több volt, de ő most az egyetlen. Ötödik. Ötödik, ötödik szenátor. Akkor, akkor meg köszönöm is a jelítést, a... de ötödik, és, egy azt és az azt veszitek, hogy az egyesültelmű történetében. Az ötödik szenátor, aki? aki fekete. fekete. Tehát azért, hogy tukán... ez a 60-as évek óta számoljuk. két megválasztanak száz szenátort. A 60-as évek óta megy ez, vagy e, jön szó. Két évente választanak két, ötvenet. Két évente ne választanak, nem, nem ötvenet. mert évenként 33-at, hisz százamban. Nem, két évente 33-at. Hát is államban. Két évente 33 Két évente 33-at. Két évente 33-at. Bocsánat, hogy csinálják egy éles vágást, mert Amerikáról abszolút érdekes beszélni, mint, mint tünetről, és mint a lehetséges jövőnkről esetleg. De egy picit Európára is visszautalnék, ahol, ahol ha jól tudom az adatokat, akkor nincs egyetlen egy ország sem már, ahol a természetes szaporulat az fedezné a fogyást. Tehát azokban az országban a nő a lakosság, ott ez már csak bevándorlással lehetséges. E, tehát ez egész Európára élményes, és... És Európa, az de, Európa közben, de, kö, de közben meg, eh, ahhoz képest elég nagy az intolerancia e, hát ez egy érdekes dolog e, ugyanis fokozatosan fog előregedni egyrészt az a társadalom, egy nagyon érdekes adat, egy nyugat-európában most megszülető leánygyermeknek 50% az esély, hogy megéri a századik születésnapját, most tegyük fél egyébként az atomháborút, ami be fog következni és a globális felmelegedésnél elsöpje az emberiséget, de ha ezeket de a nyugdíjánszer elő fog a, a, a, meg, meg ezeket, és, és hát ugye ki tudja, hogy Fleto addig nem nyere, ott is de, de minden esetre, de, ha előre fog lépni, az biztos. A jelenlegi, jelenlegi paraméterek mellett 50% az esélye arra, hogy egy most születő lányának megéri a századik születésnapját, és hát a férfiaknál is csak pár év a, ugye, a differencia. Magyarul hihetetlenül el fog öregedni a társadalom. Ezzel párhuzamosan már a kicsit elmaradott a mediterrán országokban is egy csomó munkát nem vállalnak el a, a helyi lakosok. Egyszerűen azt mondják, hogy ez az ő szintjük alatt van, azt már bevándorlók végezzék. Tehát az egy az egész Európai Unió abszolút, és így benne Magyarországon mi is tagok vagyunk, meg mi vagyunk az Európai, Unió, itt van az Európai Unió, ha azt nem is mindig érezzük. E, nekünk ezzel szembe kell valahogy néznünk az előregedés, meg aztán pláne igaz ránk. E, Mit funkcionálni? csinálni? Nem megoldás, úgy tűnik lezárni a határainkat, mert akkor, akkor itt a határokon föl fog a szemét, mert nem lesz, aki elvigy a ház elől. Tehát, tehát valahogy, valahogy ezzel a problémával szembe kéne nézni, és, és valamit kéne vele kezdeni, hogy mit, azt persze nem tudom. De hát egyedül ezek a bevándorlók lehetnek azok, akik megmenthetnek minket a a nyugdíjrendszerünknek a teljes összeomlásától. E, mert hogyha az, hogy ezek a bevándorlók nem jönnek, mert persze lőttel idegeskedik, meg, meg azért vannak, vannak egy pár Európa szerte. Mössziusár hát, a is Magyarországon pedig gyakorlatilag Tóta V. az egyetlen, aki erről ír, aki sajnos viszont olyan embertelen módon e, kezeli az embertövegeket, ami... ami, ami Úgy, e, az, az, nem, nem, nem. Nem kéne le dobni Afrikára, vagy valami ilyesmény? Ezt tőle nem olvastam, és ezért nem, nem, nem, nem és is ez folyik. Tehát ez nem igaz, hogy csak ő ír. Hát a őj. Folyamatosan az európai társamak előregedése. Tehát mindenhol lesz a legmagasabb szintű európai. Igen, a a bevándorlás jó. és a, a bevándorlás, mint lehetséges megoldás, szóval, hogy hát folyamatosan Magyar hát Magyarország. Magyarországon kormány természet volt arra, hogy egy millió, vagy ugye egy ilyen felmérés volt arra, hogy egy millió kínait kéne betelepíteni. Amire, az persze, az a kínait. Kínait kéne betelepíteni. Amire persze, a reakció az, az, az, az mindenféle tehát, hát nem alakos. Én most ezt arra hoztam, hogy nem igaz, hogy tot a mert kormány De ez az érdekes, hogy ezek az emberek, ezek hisztérikusan üvöltöznek meg, hörögnek, hogy ez a nemzetárulás meg, ide betelepítenek meg, ide hozzák a, a és Te a... Tetszettek volna menek, tessék, hát Tessék szülni, tessék szülni kettőt a helyet is, amik hörögni tetszik, és akkor nem jönnek, akkor nem fogják vele, nem fogják betelepíteni. De tőled akarják, hogy szüljél. Én szüljek, ő meg... Hogy, ő csak mondja. mondja de én, én szerintem egyébként, akik Aha. mondják, azok többet szülnek, mint akik nem mondják. Uh -huh. Van erre vonatkozó felmérése? ezt hát személyes tapasztatom van. Te mennyit szültél? Én nem én nem is mondom! A, a, a, a, a, nekem az amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatban az a legfőbb a verzióm, mi egy kicsit furcsa lehet... Majd én mondom a B verziót. Helyes. Ami egy kicsit furcsa lehet, hogy, hogy ez az ország, ez, ez a kontinens, meg hát az amerikai Egyesült Államok, ez egy gyarmat, mégpedig, ugyebár egyrészt angol gyarmat, részben aztán spanyol gyarmat, aztán őket onnan kirúgdosták, részben a francia gyarmat, aztán őket északra tolták ki, tehát egy leginkább angol száz gyarmat, de mindenféleképpen ennek a kontinensnek, meg ennek, a, ennek az euró, európai érdekövezetnek a gyarmata. És volt. most pedig mit látunk? Hát igen, azt volt. látjuk, hogy gyarmatokból impérium. Igen, igen, azt látjuk, hogy gyarmatosít. Mégpedig kulturálisan, hát először nyilván ennek a gyakorlópályája volt, volt Latin Amerika, most pedig már az egész világra gyakorlatilag kiterjesztette ezt a szándékát és tevékenységét, ami azt eredményezi, hogy most, most már minket gyarmatosít, elsősorban kulturálisan, ha csak megnézitek a kereskedelmi tévéket, ami hát a, a társadalomnak a meséskönyve, amiből ugye olva Maci Olvas című könyve a társadalomnak, ez a kereskedelmi tévé. Ez gyakorlatilag egy amerikai franchise. De. Tehát ez az, az Amerikában alakult ki, és Amerika, Amerikából importáltuk. Persze még a legrosszabb közvetítéssel, tehát véletlenül se angol közvetítéssel, a rendes német közvetítéssel, De nekem, a Bundeswehr közvetítésével jut. Nekem így az a az hogy, hogy, hogy valahogy nem sajnálom, tehát a magyar mondjuk köztévé, Állapota. Vagy, a, vagy amit Magyarországon gyártanak nagyon kevés műsort, azoknak a színvonala szerintem egy kicsit fals azt mondani, hogy azért olyan, mert, az, mert Amerika gyarmatosít minket. Tehát én nem tudom, én úgy látom, hogy például ami amerikai kultúr ránk ömlik, azt, azt, még azt a színvonalat sem tudjuk mi fölvenni. Tehát, most van egy e, magyar gyártású sorozata, az is ugye amerikai franchise a tévében, egy rémrendes család Budapesten. Nézzük meg, hogy érdemes az amerikai eredetővel összevetni, tehát hogy fogalmazzak, e, mintha méltók lennénk, vagy méltóvá tennénk magunkat arra, hogy minket gyarmatosítsanak. Tehát már azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a tévéből ez a, ez a kultúrszenny helyett a magyar kultúrszennyőm lenne, nem tudom, hogy, hogy de már nem, nem beszélőzés. Bőr... Tudod, mi volt a szomszédok volt a magyar kultúrszenny, ma már nincs magyar kultúrszenny. Hát nem, le, nem lehet azt mondani a, a barátok köztre, vagy a, vagy a, a, a mi a A másik... barátok között az abszolút nem egy amerikai típusú sorozat. Amerikában nincs divatja és nem, nincs kultúra ez ilyen jellegű sorozatoknak. Tehát ez a naplonapra jelentkező szappanoper jellegű dolog, az abszolút nem egy amerikai. inkább, típusú... hogy Mexikói, Mexikói, hát... brazil nem vagyok annyira képbe a dél-amerikai sorozatokban meg lehet. Mit tudom én? Aha, aha. Én a, úgy általában véve, én úgy, általá, én, én úgy általában véve a nem is csak a kereskedelmi tévézés, a fogyasztói társadalom. Hát ez, amiben élünk. Ez alapvetően egy amerikai franchise. És, és a, én nem tudom nem látni, hogy mennyire kontraszelektív az a, az a rendszer, meg mennyire kontraproduktív az a rendszer, meg mennyire, mennyire, mennyire végtelenül he, helytelenül szerveződő az a rendszer, ahol, ahol a a gyarmat gyarmatosít. Gyarmat, gyarmatosít. Nem, nem tudom, ez az Amerika, ami ezt a szennyet ontja ránk, amit mi rántunk magunkra egyébként szerintem. Ezt Melteki itt nem tudom, Woody elleni egész korszézés, a, a film és irodalom hatalmas szabadság. A sorozatokból is vannak Úgyhogy, Azt is. hiszem, hogy ott is van, ott is van, van Értik. szenny, és, és ugyanúgy ez lehetővé teszi azt is, és azt a szabadságot, amit ott a lehető legmagasabb szintre emeltek, ezt azt hiszem a világ számos pontján így likt. hogy még soha nem érezted azt, amikor Woody látod hogy ő, amikor az áriemet hallgatod, hogy hát ezek inkább európaiak. Jó, ez a te meg az én sznovizmusod. Ezek valami tévedés folytán az óceánnak azon a felén születtek, és ott alkotnak, de tulajdonképpen ezek mihozzánk tartoznak, és amikor meg az oly sok mindent más, minden mást tapasztalod, akkor meg, hát így... hát ez azért van, mert amikor éreztem ilyet, akkor azért éreztem ezt, mert a én élő amerikai kép, az ugye egy soha személyesen meg nem tapasztalt Amerikáról ered, ami egy negatív értelemben idealizált tehát egy sztereotíp kép, uh -huh. ahova nem tudom behelyezni ebbe a, ebbe a tömegkultúrába ezeket az embereket, de ott vannak ők is. Megmondjam, hogy én mit olvastam most Sónál. Usó azt írja, hogy képzeljünk el egy családot. Egy <síns> ne, nem. Egy családot, ahol a család apraja nagya, nagyja, nagypapa, apuka, anyuka, kisgyerek... Együtt élnek közösen, mint egy szép nagy család. És van egy csomó fegyver otthon, és valahogy érdekes módon mindegyik a kisgyereknél van. Tehát az összes fegyver. Tehát van egy pisztolya, egy tárcsöves puskája, stb. stb. És valami ilyesmi a helyzet. Tehát, hogy vannak ezek a civilizációk, meg ezek az államok. Mondjuk a nyugati civilizációra azt lehet mondani, hogy gyermeke. Ez, Ez egy nagy kép, ami jó. 2500-3000 éves, mint Amerika, az Amerikai Egyesült Államok, az 300 éves És, és Kína. Tehát tehát most... Az a, az a fő kérdés, hogy. hogy Kína így vagy. Hát igen, ha. Tehát, ha. Tehát, <gül> és, és, az, és úgy, nem tartom magam alávalnak az én kultúrámat a, a kínainál. De nem, hanem hogy pusztán arról van szó, hogy az ennyi fegyver, tehát, hogy a. Világös fegyvere gyakorlatilag ezt így akár ki is lehet jelenteni, azoknak a kezében van, akik, hát hogy is mondjam, legalábbis kiskorúnak tekinthetők, és ott mondják szív. Ez nagy élet képuma, ez nagyképuma, ez nagyképduma. Szerintem ez nagy képuma. Amelyikával van probléma, de nem az, hogy 300 éves. Miért Ha 300 éves lenne, és Irakban nem így viselkednek, akkor, mi... akkor nem lenne ne, nem, Te feltételez, nem, hogy A a között, hogy háromszáz éves. Nem, de feltételez, és viselked, ez, hogy az, az élet tanítómester a történelem. Nem pedig azt feltételezett, hogy a terhe az elnyomja a a helyes döntések lehetőségét. Ha már média is véget fog érni a műsor, csak nem lesz rá idő, hogy beszéljünk róla, de a legnagyobb médiahek, ami az utóbbi év, években volt, arról emlékezünk már egy pillanatra, ami ezt az amerikai kultúrszennyet meghettelt, ezt pedig Ahmedinezárnak hívják, és Iráni elnök. Hogyha holnap majd szótejtetek róla, akkor szívesen hallgatom az adást, ha nem, akkor meg még inkább. A Tudós Klubot hallottátok, kedves hallgatók, hogyha úgy gondoljátok, akkor holnap is csatlakozatok hozzánk, fél öttől fél hétig itt az este vagy mi ez pont <gül> a Budapest, <gül> Budapest rádió, Rúg rádió, Rúg rádió, Rúg rádió, Rúg rádió,